Walla, walla, walla There was a time I, I used to look into Walla Walla Soul. Hej och välkomna till detta avsnitt sju. Avsnitt sju har vi trillat in på här. Ja. <laughs> <laughs> jag jag vill säga med en gång att både jag och Jakob mår ganska dåligt idag? Jag är bakfull och Jakob är sjuk. Och lite också bakfulls på det också. Ja, vi kan börja med det Jag heter Jakob Nilsson i alla fall Och bredvid mig sitter min gode vän och vapendragare Emil Falk Den goda Falken som man kallas i yeah, Slöv. Yeah, yeah. Det gör du kanske inte den, kan den goda glassen Falken Den goda glassen Ja, vilken glas är det då? Falken Falkglass Det är jord ja, på Falk Falkig. helt äckligt Det var som yeah. vi sa innan att vi skulle starta en slags eh, glasbutik uh. eh, i Slottsparken som skulle vara öppen på natten yeah, just det, De skulle tillverka glass med pitsmak, det skulle vara pitelin <laughs> Tjejerna på danskålet som inte fått någonting på kvällen uh. kan alltså vända sig till den här eh, goda frysta ispinnen med pitsmak Is -pits. Och den ska vara lite så här eh, färgad. <laughs> tänkte vi Ska man ha avhuggna pittar då i receptet? Jag tänker på här mixad pitt! <laughs> alltså redan nu har vi förlorat tio lyssnare för ja, det här det. Nej, Vi rycker upp oss lite, vi har ja. ett äh, intressant program framför oss idag äh, Ämnet är således äh, mode och kläder oh. så, så vi kan äh, pitte pitte lite mer om en sport! <laughs> det Vilka liksom, ja. kläder använder på igen då? Ja. Vi drog lappen i vad var det, måndags då? Nej, söndags. Ja. Söndags till och med och så frågar jag med mig då. Vad är det för ämne idag? Kläder och eh, mode. <laughs> <Ämnet>. Jaha, <laughs> okej okay då. Ja. Lite så var det. Ja. Vi introducerar gästen direkt här. Ja. Jag har förberett en liten textrad här <laughs> om gästen i fråga. Ja. Är, är du redo för den? <laughs> okej, okay då, då drar jag den här då. <skratt> <skratt> Okej okay. Jag är redo på skit mycket snack nu ja. ja, ja 1995 Föddes en unge Hon kommer att kallas för Hanna Hon är min syster Det var det Ja, <skratt> det var det Välkommen Hanna Välkommen Hanna Hej, hej! Ha... Tack så mycket! Tack! Ska vi ha en synkande plåd för henne? Mm. ett, två, tre ja. Sst, <skratt> amen <skratt> ja, ja. Ingen mer är med på den klappen Nej, aldrig En applåd, så ska det vara Ja, Snyggt ja, Vem är du Hanna, du är min syster Ja, jag är din syra. Ja, Och, och äh, även den andra kvinnan i podcasten Med samma namn ja. som den ja. första gästen Ja, vi ja. får fråga fler Hanna Vi ska bara köra som heter Hanna ja, Vilken Hanna var du med första? Hanna Littner heter hon ja, vad, vad gör du då Hanna? Jag går på Lennarholmsskolan, fler i teater Mm är det kul? Ja, det är kul. Det vet ju du också. Du är samma linje. Ja, det var jävligt roligt. Ja, var jävligt kul. Tack för att du frågade. Jag har två saker som jag skulle vilja ta upp idag. Som har hänt mig i veckan. för jag dra dem? Ja. Den ena var att jag har blivit med ny telefon. Det är en sån här eh, Samsung Galaxy S3, snabb som satan Men det är inte den nyaste telefonen heller Så att, eh, det finns ju en S4 uppemaligen ja. Men eh, jag var lite för snål Så jag köpte den här eh, gamla maten istället Vad den lyr? Alltså jag, jag kör ju abonnemang va? Men det jag kommer tänka på var att jag köpte den lite mot min vilja. <laughs> för jag gick in då på mobilen. Ja. Jag var lite trött och det var så här efter Valborg va? Som mm. nu vägt runt. Jag tror vi fortfarande alla är lite bakis. Inte bara från igår utan mm. även från Valborgs vad heter det? afton. Heter ja, Valborgs messoafton. Messoafton, vad fanns då messo för? Jag tror inte det var valborgs messoafton. <laughs> ja, det är ja, ja. det. Vad fanns ja. då messo för? Det är inte det fullt på Mässa. är det inte. Mässa alla get drunk. Ja, alla, alla. <laughs> Hanna, nu är jag i för dig. Nu får du lämna. Han har klar att vara med i programmet 6 minuter. <laughs> Nej, men då tänkte jag då, du skulle in och handla. Jag tänkte bara, min telefon är gammal. Och jag, det, jag betalar fortfarande ett abonnemang för den. Fast heter, bindningstiden har gått ut. Liksom. Så jag kan ju bara byta ut den. Mm. Och då var den här säljaren, han var så jävla bra Som han prackade på mig alltså Det var verkligen fyra minuter sedan var dealen gjord Det var, det var verkligen så alltså Jag har funderat på att skaffa en ny telefon Ja men då kan du gå in här och ta den här Så nickade jag Så var affären klar. Var verkligen. Och då kommer jag att tänka på hur lätt Det är att bli så här manipulerad Eller eh, såld på Har ni haft någon liknande historia där Att ni liksom mm. har gått in för att köpa någonting Och så bara VAM jag har ju jobbat som telefonförsäljare. Ja, jag också. Och där är det lite samma grej, fast ur en annan synvinkel. För att det känns gärna, där har man ju speciell teknik när man säljer grejer till kunden, Ja, ja, ja. Och där är det lite så här: de har inte chans att säga nej. typ. Nej, men precis, alltså, precis. Det blir ganska liksom plumpt och man lämnar ju inte rum för eh, svar. Nej. Och sen så drar man det där jävla manuset rakt igenom Och ja, ja, ja. så jävla röspel in nu då? Jaha, ja, klart! <laughs> ja. Och sen är det slutet av manuset där så har man ju alltid någon slags eh, liksom Ja, och sen är det ju bindningstid och lalala Så man bara så här valsar sig igenom skitsnabbt Ja, precis ja. En gång när jag köpte glass <laughs> så. så jävla dåligt så, exempel En gång när jag köpte glass så sa Eller då får jag hålla in upp björnen som kylglas så jag, bara, ja, jag vill ha den och den Och så sa han Nej, men de är inte goda Jag vill ändå testa dem Han bara men testa de här istället Så tog han dem till mig det var... Var, det, var det en glasspåssel ja? Det är Och ja, då sa han att, att du inte skulle köpa dem de som jag vill ha. Han bara att testa de här istället. Om det är alltid att alltså, ja, alltså vad vad alltså, vad fan? Vadå han det, alltså helt individuellt vad måste skulle gott ja, allt ja, jag, jag, jag, så, av goda. på mig med ett tillfälle när vi skulle gå ut till en stuga med ett par polare och så, ja. så skulle vi köpa mat inför kost inför den här resan ja. och, som vi kunde laga där och så, så la jag ner en selleri i, i matkorgen mm. för det är gott att ätä tycker jag. Det är jättegott med selleri mm. mm. ja, Mycket gott. Så, ja. så la jag i den då, i korgen. Det, men... Sen när vi står i kön så tar en av mina vänner upp den här cellerien och bara <laughs> "Vem fan det har i sellerin i den här korgen?" säger han då. Det var jag. Vi ska fan inte ha någon selleri och så började de liksom ihop sig mot mig. Alltså men du säger ja men då lägger jag, jag in den i en separat liten kö i rullbandet du vet så jag lägger två sån här vet inte om stavar mellan liksom. ja. ja så jag förklarar men då tar jag den här bara den. Och då så sa de nej du ska fan vi ska inte ha någon jävla selleri i vår mat. Och då så gaddade det kassörskan ihop sig med dem. <laughs> ja. ja, hon bara, nej, nej, nej, men du ska inte ha en sån heller. Så. Nej, jag, jag fick nej. inte ens köpa den själv för egna pengar. <laughs> ofta man inte köpa något. Mm. Konstigt. Men är det så, i klädesaffärer så är det sällan... Där är oh, snyggt. ...som, som uh, kommer fram... Uh, och eh, jag är jävla klart att man om man vill ha hjälp. Ja, alltid, ja, alltid. Det. det är så jävla jobbigt att göra. Ja. ja. Uh, så man går och shoppar ja. så tittar man. Titta bara lite, man vill mm. inte köpa någonting Men. direkt. Liksom. Nej. Vad ska jag göra så? Att jag ska... Om jag går och handlar så ska jag bajsa på mig. <snittar> <snittar> jag ska prova jättemångelka byxor. Nej, jag är uktade på att knippa mig. Det är jätteäckligt. Ja. Men det var roligt ja. En annan sak jag tänkte på som hänt i, hänt i, hänt i veckan yeah. var Det var att du Hanna Du skulle dansa på Malmös Vårhus mm. eh, Och då så Det var i samma veva som jag hade skaffat mig Den här nya telefonen samma oh, dag till och med Så oh. det var en väldigt händelserik dag den här eh, Och så gick mm. jag då ner för att titta på din dans va Problemet var ju att det var, jag hade inte beräknat att det skulle vara 7000 människor som liksom joggade omkring Så jag var helt vilse med min telefon som jag inte kunde ringa För den hade inte aktiverats än va? Så vandrar jag omkring där Och då så var det en sån här eh, Blossom Titan Nu vet ni om det är hon är Den här hälsogull eh, ja, ja. som ser lite ut eh, som Afrodite-tjejerna mm. typ. Hon stod på någon jävla upphöjd scen och hoppade omkring så här och jättehurt Det var en Är ni mer tjejer? Och Ja, jag kör det så var hon Alltså hon var fruktansvärd Och då så gick jag omkring i det här jävla virvaret Och var riktigt riktigt ai. Och då så sa hon ett skämt på det Som gjorde mig så förbannad Att jag kände det här är podcastmaterial ja. uh, Så nu kommer vi förlora alla dessa, våra lyssnare på det här skämtet okay. Det gick så här Det här var Blossom Titan uh, Som stod och hoppade omkring Och så säger hon Ja, nu hoppas jag att ni alla har kissat För det är väl jobbigt om man inte kissar När man är ute och joggar Och det är lätt hänt då hoppas jag att ni har lite papper i fickan, Hehehehe. Och sen sa hon, på papper så är det alltid bra att ha lite papper med sig när man är ute och joggar Ifall man ska göra SOS, spring och skit Vad? Vad? Jag var jättare Tycker du det var, inget, det var skämt? Det var inget roligt. Folk skrattade helst. Jag skrattade. Ja, ja, de som stod, väntade på att liksom, börja mm. springa, hör man. De, de var nu på skivappar. Nej, men det var väl ett helt jävla värdelöst skämt. Ja, skämt. skämt. Ja, det var hemskt. Det var om henne? Jag tror inte ingenting om henne. Nu tror jag sämre det. Ingenting <laughs> <laughs> uh, efter det Efter det här. Ja. Jag eh, du igår. Ja det kan ju vara din eh, alltså, idag, dagens anekdot då kanske. dagens Ska vi trilla in på dem? Ja. Alltså, ja. Jag, var, jag, var, jag var ganska eh, brusad igår. Jag hade ett, ett härligt rus. <laughs> <laughs> så satt jag in på tölj. Med, med svanken liksom på en hård kant. Och så benen den upp på en sån här uh, fotpall. Mm. Och så satt jag och pratade med Victor. Han som har varit med i podcasten två på, tillfällen Ja, precis Och under tiden jag pratade så här var viktigt Att jag st, st, blev tyst Mitt i en mening ja. Så satt jag och somnade Medan jag pratade med Victor Och jag somnade med en öl I handen Som jag hade lagt på min mage liksom. Så jag satt, satt Och somnade så det, tyckte jag var det bästa av allting var att du sov Där till åtta på morgonen Färre timmar jag sov jag du eller, Tre är något sånt. Ja, jätteobekväm. Cykel jag mig i en soffa som var full med katter och sov där till ett. Idag. Ja, det var, Nej det var ju en händelse i kaffe. Ja, vi går inte in på mer detaljer. Jakob vet och Hanna vet. Men, eh, ja. Nu blir det hemlighetsfullt! Ja. Wow. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. ja, Hanna, vi har ett segment som heter Dagens Anekdot. Ja? Yeah? Och Då, och då, då ska du alltså delge någonting som har hänt dig som är jävligt äckligt. Äckligt. ja Allt som är riktigt sånkigt, det kan vara alltid från att du har eh, trillat omkring full i eh, Köpenhamn och eh, inte hittat hem till att mm. du... Eh, någonting som har hänt. Något riktigt äckligt? Ja, det behöver inte vara riktigt riktigt äckligt. Det kan vara att du har spytt i sängen och sen Naha. legat och... Fast det är ju riktigt äckligt. Ja, det, <laughs> ja, det var faktiskt <laughs> jävligt äckligt. <laughs> det var riktigt jävligt äckligt. Um, nej, men jag kan... <clears throat> när jag dansade på det boruset, Ja, okej. Okay. Så så fick jag jävligt mycket på mellan fötter Hon <laughs> det tyckte jag var riktigt äckligt <laughs> alltså, det, var... det, det är ju äckligt, yeah. jag har blåsor. blåsar <laughs> alltså, det, det här är det första att sälka som kan, det är till en sån här Nej, jag nej faktiskt, alltså, det är en stor no no, no. Ja, nej, nej. Ah, fyfan vad dålig den var, okay. det var, det var dålig Men vi på en annan då? ja gör det, snabbt som fan oh, också nej. har du någon annan då? ja jag har faktiskt en okej ja. mm, lyssna jag var framme på en fest Du var på en fest? Ja, mm. i typ, typ, så här, typ i så tror jag det var någonstans ja. Hon till kompis Och så var det så här ganska Det var inte så jätteroligt så här. Men min kompis blev riktigt full Och jag var också ganska full och, och hon bara Jag behöver spy liksom Och det var verkligen akut Och vi hade ingenting i närheten Så jag tar fram mina händer Nej Åh oh, fy fan och, och det, det, det Vad fan ju tänker man då Spir i mina händer asså alltså. Ligger det rinnare på golvet <laughs> Och jag ville bara Schysst ingen annan Ingen hand med skål eller någonting Så jag står här <snar> Och så spir i mina händer <snar> Det där var nog det äckligt, det låter faktiskt det, ja. det, det, det, det, det var faktiskt, det var fast jävla dumt för att det, Men det spelar ingen roll, för det rinner ändå ner på golvet Alltså det, Jag hade inte behövt sammanhang Jag bara kunde spila in på golvet fan Vad vid det? Ja, det var faktiskt riktigt äckligt Jag fick inte bort lykten på ett tag Den anekdoten förtjänar en applåd ja, det gör det. Ett, två, tre Oh, vilken annan då att ja, ja det var bra, det var bra han. Tja, med good shot, good shot. Nu, nu, nu känner du att stanna hallå. kvar i ett några minuter till i alla fall. <laughs> ja, ja, ja. Det här är så här. Det är det alltså som han får få körda poäng. Ja, ja. Om man får vara några år då. Jag ser någon mätare som helt enkelt rinner ut så hela tiden liksom på håret! så uttänktes det med några sekunder. Som en Candy Crush så kan man ja, få så. Det är Du blev så god. Nej, förlor omfända. Du skämtar omfända direkt. Jag har inte så mycket till sång-anekdot idag, kanske, men jag drar den ändå. Jag har lyckats slå mina alltså, sådana. Nej, eller hur, fan. Det är, hur som helst, jag var kanske sju år gammal när detta inträffade. Wow. Då hade jag ett litet masvin som var ganska tråkigt. Brutus. Det var jävligt tråkigt det masvinet. Rutus hette det. Rutus. Ja. Ja. Ja. Vi hade två masvin som heter Brutus och Berta. Brutus. Brutus och Bertha, Brutus. Bertha. Brutus och Brutus. Namn. <laughs> Brutus. <laughs> Brutus är något konstigt namn. Brutus säger mig ingenting. Brutus. Vi har ju holländskt påbara lurarna. Mm. Och då, i Holland finns det ett pålägg som ska förtäras på macka. Som kallas harreslar. Det betyder alltså Hagelslag ha Hagelslag står det för mm. exakt mm. Och det ser alltså ut som någon slags chokladströssel mm. Som man då eh, Snörrar mackan med och sen så häller man det över Så liksom. att yeah. man knapas i det ser ut, tror jag. Ganska äckligt, det är inte god chokladen, Eller hur? Nej. Nej. Och då satt jag med brutus i fannen Och tittade på Sailor Moon vill jag minnas Och eh, ah. förtärde då en av dessa eh, Sockriga mackor mm. Och som liten lite och girig Så singlade ett av de här små hasheslashen Ner i mitt knä Och Jiri Plockade upp den snabbt och tar och kastade den i munnen Vi hade ju brutit i knät på en handduk låg jag där så att jag klappade på honom så Alltså började... på en handduk <skratt> <skratt> <skratt> Varför du skulle kissa Ja, ja det gjorde du ju ibland Jag vet alltid byxor. Ja, jag vet. Och så tyggde jag på den här hasheslashen <skratt> Och den var lite strävlig Fastän det i kintanden <skratt> Så här, och då så förstår, så ser jag den här harreslarsen ligga kvar i knät Och då inser jag då att det är en sån här liten eh, lort, lort, lort som jag då tryckt i mig Så jag kastar brutus i väggen och så här, till toaletten Och såhär sköljer munnen med allt, jag, allt vatten som finns i världen Typ Yeah. Så det är inte ja. hans fel att åt det Nej. <laughs> Fan jag hatar marsvin Det är marsvinet för förut ganska äckligt Men det hade så stor, på var det sista på läppen? Ja det hade en slags Vi hade en tråd runt som vi drog så någon ja, men, ja men det är när vi, vi, vi knöt en tråd runt mm. den här sistan. På... Alltså det var så tungt att hans läpp liksom, han som mun hängde typ ja. Och så så, här, så så knöt vi då en liten syktråd Runt den här sistan. Mm. Och sen så förtvinade den och blev svart Sen åt han upp den <laughs> Oh, just ja just uh, det. Ja. Och eh Petan Tuffi. Tuffi. Ja hon, hon fick nej, Tuffe. Ja. Hon fick cancer i magen eller någonting Det var ett annat maskin. Det slut så. Ja, det var 3 mars. Alltså har ni någonsin haft några djur som inte är äckliga? Ja, det var vi hade en fisk som var jävligt äcklig. Ja men alltså den var så jävla vid med stora ögon ja. svart monster. Den började liksom hänga saker på den typ så här mm. För fan vad den var äcklig, jag hade, den blev blind också efter ja, ett år Ja, han hade vita ögon Ja. Fan vad men jag, jag blev rädd för den Jag, jag plockade upp den i en påse, kastade ut den från gården Ja, går, jag fick gå och hämta den Tänk sig att anda och ja. peter mig nu Ja, efter detta. ja. Yeah. Men, vadå, men, ni, men ni har bara haft jul som är äcklig, men Quickie eller? var inte så äcklig. nej det var en jäst liten hamster, den Jag en hamsterräda ja sen har vi ja Och sen har vi våra katter, ja ja de är, de okay, är, jo, är äcklig, ja ja ja ja ja ja en ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja som en ja ja ja ja en ja ja ja ja ja ja ja ja ja Det är ja ja yeah man svettas länge i den och så luktar hon kräk och tonfisk ja för fann det är plast ja ja, ja destruktiv som himlistan. fan. ja allt hon är riktigt smal så alltså, ja, hon, hon är, just... är så tung och bär men det är bara för någonting så mycket pels och så en lång svans vi kan ha en som julgård. Ja, det här var alltså. kattfakta för någon. <laughs> ja, okay. alltså, alltså, det ser så jävla konstigt att vara här alltså. Varför är det konstigt? Att ja, Det var bara så äckliga djur. Och ja, det är sant. Så äckliga, och så Men jag får inte släppa Hannans amekdot. Det var nog det video som jag hör till hela mitt liv. Alltså. <laughs> ja, det var jävligt äckligt. Alltså, just det här. Tänk det måste vara ungefär som att någon håller en slags gryta. Ja. Och sen <laughs> äh, bara så, här kall äh, är den också. Är det. Lite djummen liksom. Ja, ösor äh, nere. Ja, fy fan. Inte ens en slev, du bara om om rett eller hur när du spytte in om på bussen i sin halsduk så ja. mm. men sen sen sen när du kollar lite senare så ser du att äh, att äh, halsduken där fann, var ingen spya kvar så visst inte var försvann så halsduken sug nu upparmad. Uh, vi tänkte som särskilt uh, mellan uh, musik idag. Uh, använda, vi har fått ett väldigt mastodont mail. Ja, det har vi. Mailan vill uh, te sig anonym, så vi, vi låter det bli så. Ja. Men han hade mycket uh, konstruktiv kritik. Att ja, det har han. Vi tänkte uh, kanske då på det här mailet. Gör ja. någon slags uh, QA på den kanske. Att vi vill dra ut kanske tre stycken uh, poäng. Han har gjort också ja. Så här kan vi helt enkelt bara besvara den poängen För det var så pass eh, matigt och, eh, ja, Det var väldigt mycket text Navelskådande nästan ja, var... Och jag förstod inte mycket av mejlet. Men eh, <laughs> vi kan väl ja. söka tider lite tillsammans här. Men det var också för att han som skrev Så eh, han hade nu skrivit Att han var hög <laughs> ja, <okay. laughs> för, att, för att det står ju att eh, han, eh, han har insett en del Under sina Precis. Ja. ja Men läs upp någonting då han tycker så här, jag läser innan till mig. Nummer ett, kroppsfunktioner Så som er, Eruktera, inom parentes Rapa, eller Att släppa vind är något Alla gör, men inte uppskattat Höra på en podcast ja, detta kan vi Hålla med om <laughs> Nej, nej vi, vi ska absolut uh, Tänka på att sluta fissa och rapa I sändning, utan spara detta till uh, Eftersändning, eftersändning. Ja. Det låter sunt, eller hur? Mm. Så det, det var ja. Det ja men då var med dem också. förra förr blev jätte jätte jätte ekelt. Ja, det blev faktiskt jävligt ekelt. Ja. jag, jag känner mig själv illa mål, när jag klippte den. Då klippte det. det, det, det. Ja. Och sen det bodde nu på den där översta sidan alltså där i förra, förra. Ja, det kan vara Det en... mår också jättedåligt av den. <laughs> <Det Ja. laughs> Han, är, ja. Han, fi, Han fick alltså en mm. sida av Emil. Ja. Mm. Mm. Jag Det blev mm. ganska ir faktiskt, jag mådde ganska dåligt. Ja, det var inte bra sen. Mm. Det, det var inte bra. Känns som att det jäst i magen Men det här med alltså om man ska försvara sig lite så är ju hela programmet och sunkit, Så, att, ja. så att någonstans så tänkte vi, ah, men det, det kan väl ändå passera gå att det blir lite äckligt. Men, ja, men vi ska absolut minska på det. Och, ja. Ja. Ta oss till. Vi tar oss till detta. Ja, det gör det. En annan poäng hade var. När ni gör upp era ämnen så kör ni celim till den. Identifiera vem av er som är den mest säljande i sin lyric den andra borde ställa frågor till denna personen som är, är öppna frågor. Frågor utan ett givet ja eller nej svar. Träna er i detta för att öppna konversation. Detta förstår jag ingenting om alls. <laughs> mm. Nej men, ja, men jag fattar. Han vill alltså att den som kan mest om ämnet ska få blomma ut i det så att säga. Ja, ja precis. Och det är mycket bra idé. Men sen är det ämnen som vi drar där, där vi inte kan nånting som förra veckan. Sportämnen. Det sport, ja. Men det, det får vi skylla oss själva, då får vi inte skriva upp sådana ämnen vi inte kan. Nej, det är sant. Men vi tycker inte några. Alltså, när man, det är ju lätt tänkt då att, att när man har en podcast att man, man bara, ja men jag tar ett ämne så håller vi det vid liv i en timme. Det är hur lätt ja. som helst, men så är det ju inte kanske, utan vi får i så fall mm. gråta in oss ja. på ja, ett ämne precis, vi kan. Men annars var, tänkte jag på den också. Han klagade lite här i mejlet på att det blir lite dåligt ljud på gäster ibland. Ja det gör han också Och det här är ju ett problem vi har. För både jag och Emil har ju knappt pengar. Det har vi ej. Så en mick tänkte vi investera i så fort vi kan. Men ja. tills dess så, så uppskattar vi verkligen ert tålamod. Och eh, att ni det. Ja, det är köper he det. helt okej okay, det här ljudet. Alltså. Ja man, man hör ju. Ja det gör man ju. Ja. Synd att vara gäst. Jag har åkt i helt lång tid så hörs man inte. <laughs> <laughs> Men förra avsnittet uppfattade jag det som att det var helt OK. Var både gäst och... Eh... Oss. Så att, jag tyckte att ni hade en skillnad som går in. Ja, jag tycker att vi, vi, mm. vi, vi blir bättre helt enkelt. Vi blir bättre, och bättre, att, bättre, tycker jag också. Men äh, anonym, tack så mycket för din kritik. Mer sånt alltså. Även om, Mer sånt. om det bara är negativt, skicka för fan till wallowandacrew.com eller om det är att du vill hissa oss lite så ja, ja, blir start. ingen gladare än vi av vårt att vi ingen blir gladare än oss. Mm -mm. Så! Energi Emil! Energi! Vad säger vi om att trilla in på huvudämnet som är... Kläder och... Norde! Ja, okej. Det är så, jag har skrivit upp ett par punkter här. Uh, ja, så vi ska valsa oss igenom, Det Valsa oss här på något sätt. Vi... Topp tre fulaste moderna. Har vi någon sån här, eller det räcker med en, men och, vi diskuterar lite fula moden. Typ. Lite fula moden, ja. Mm. Mm. Helt plötsligt, från ingenstans, så kommer jag osökta att tänka på 90-talet och alla dess fula kläder. Ja, ja, ja, ja. Alltså det fanns ju bara fula kläder på 90-talet nej, ja, inte bara. Det kan också vara ganska cool stil. 90-talet var ju, så alltså, jag tyckte det var helt smaklöst. Du vet det var antingen så gick man runt i så här långa tröja under t-shirt. Ja, till ja, ok, ja, det var. Det. Sådana en synkbyxor. Du vet man lite breda, så mm. hade man lite sån här mittbena på den Ja. Det är rätt. Jag tänker också på Shanna ja. Twains utsvängda, luftiga pesciins och magtröja. Ja, ja. ja. Det är ju alla väldigt, väldigt fula plagg Och lite, du vet de här fula mössorna också som huserade Som liksom, det ser ut som kondorerna hade på huvudet ungefär ah, Ja ah, Just ja, Så du, du hatar 90-talsmodet? 90-talsmodet är ju värdelöst Tycker jag ja. Fan Har du något mod att du Ja, alltså jag har alltså, typ förbi och för sådana här De är så fula Det är tajt men det ser ut som att det är jeans Ja det alltså, är det riktigt är så, det är så Ja det är riktigt Alltså det är så fult men, Ja så ser det ut som att det är fickor men det är inga fickor Ja typ. precis det finns ingen de man har bara sett liksom Som att det ska se ut som att det är fickor Ja just det, ja, det, är, det är Och sen så finns med. det ju liksom jeans som är elastiska Som har alltså, lite så och det är okej okay. För att det är ändå bekvämt och då är väl inte lika hårda som annat. Men när det är verkligen tajt, liksom i ett sånt bomullsmaterial som, ja. som är blåa och har typ guldfickor fast det är fickor. Jag, jag tänker så här för att jeans, det är ju så här, alltså jeans är ju kanske inte ett, ett, ett, världens så snyggaste plagg i sig tycker jag. Mm. Uh, Nej. Men man vet, man vet ju om att om man ser på jeans, då vet man om att det där är på jeans. Alltså man har yeah. åkis tänkt, ut och man vet mm. om att mm. jeans har alltid precis samma modell yeah. i princip. Ja, ja och så samma sätt att sätta fickor och mm. så samma material, det är ju ja. jeansmaterialet så att säga. Mm. Mm. och då blir det ju konstigt, för det bli som du säger, ett, mm. ett par tight för att det blir ju eh, fel och jag förstår inte, för att, som jag sa innan så tycker inte jag att jeans är ett så snyggt plagg mm. att det skulle vilja ha det i, i, i ett annat plagg liksom, bara <laughs> ja. för att det ska vara lite, nej, lite. Nej. jag vill ändå ställa mig lite emot här då, ja. mm. för jag tycker jeans är den snyggaste byxan jag menar, om du inte har jeans, vad fan ska man ha på sig då? och jävla joggingbyxor? Nej, men det finns ju kakorallor och det finns ju konstenbyxor och manchester Ja, det, är ganska och det finns ganska mycket schyssta andra byxor, tycker jag. Mm. Ja de mig, alltså jeans är ju snyggt, men det är inte det snyggaste. Jag tycker också jeans är snyggt. Sen kommer ju jeans i många olika skepnader och former. ja. Mm. Mm. De fula jeansen måste ju fan vara de här som är lite så här pösiga, du vet. Och så är ja, det lite så här rända ja, på dem. Det. Du vet de där med ja. tänker jag på. Ja, okay, ja. Tänkte den här eh, lite så här eh, douchekillen. Mm. Som har såna här Jack and Jones aktiga breda jeans, du vet. Mm, så mm. är det lite så här liksom på dem, ja. du vet så här. och så har han på sig några jävla såna här fula skor med eh, inte gympaskor men det är någon så här med dämpning i sulan, du vet. <skratt> Förstår du vad jag menar då? Nej de här breda skorna. Ja, just det. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det lite luddigt beskrivet kanske. Men okej, okay. <laughs> Mi Mitt värsta mode, det måste ju vara eh, hela 80-talet för mig är det. Mm, berätta då vad är en eh, så här stereotyp. När jag tycker 80-talet tänker jag så här, tår, så alla har hockeytröjor och tår. Ja. Det mm. så är ungefär Justin Timberlake hår typ. Eller ska det vara Agnetha? Mer Agnetha. Nej okej. Tänker jag. Fast det är ändå inte ashrot, det är som ett par. Fast, ja. fast det är permanent. Ja, okej, okay, ja, okej. Okay. Ja, det är jävligt Ja fyr. ja det är skitfint oh, ja, det. Är skitfyr, det är. Och sen så är det någon, någon kavaj eller liknande som är inom pastillfärg, gärna limegrön eller ja, bokrosa. Just det. Med axelvaddar. Och dessutom <laughs> så är kavajen uppknäppt. Eller vad heter det? Uppkavlad äh, ja. till armbågarna. Ja, just det. Ja. ja, precis. Och sen, jag vet inte, någon tight tröta under det kanske och så ett par matchande brallor till kvar. Som är lite så här utsvängda, eller. Det behöver man inte nödvändigtvis. De, de kan vara de, de kan vara skitpausi eller alltså eller också så det är det mycket så här jättepausigt tröja. Men, men så har man tight direkt så att man, det är så att man har skitsmala ben, ja, i över. Ja, det är sant. Ja, ja. Det är också skitvarmt i 80 talet Ja, jag, tycker jag, det är ganska kul med 80 men Det är så mycket färg. Ja det är sant, vi hade ja, mycket, mycket stora färger örhängen och, eller I alla fall på tjejerna, såhär mm. och Jag trodde att tjejerna var på, finare i stil än killarna ja, där Ja typ så, färgade och tight och sånt Jag, jag tycker nog ändå att, att tjejer killar stil, då, och killars stil de var skitlikt ändå Alltså på samma sätt ja, det var Så mm. därför, jag vet inte, jag, jag hatar Eller hatar, jag är ju ett starkt Jag, jag ogillar <laughs> det, det är modet Men om vi kör en vända Mm. Mm. Uh, om vi börjar med Emil här ja. Det fulaste plagget på en kille Alltså jag vet, jag vet inte Men jag tycker att det kan kännas väldigt unödigt Att gå runt med en Sjal som kille Tycker jag <snaps> Helt <Heta det>. av <skratt> Ja, killar <skratt> sjalar Ja, okay. sjal Till exempel Pappa. <skratt> <sikt> ja. ja, men jag säger att vissa. Men nu är det ju, nu är det ju fortfarande <skratt> Jag måste få försvara mig På vintern är det ute på vintern är det okej okay, för ja. det är det som funkar i sin När det blir sommar, för fan, då kan man inte gå omkring... Jag tror jag tror mitt fulaste är på killar. På killar väl, ja. mm. Det är nog duschskor. Eller du vet sån här ekoskor eh, på killar. Mm. Det är som de har en ganska snygg stil men så klär de sig antingen gympaskor eller ekoskor. Ja, ja. ja, just det. Vad är Ja, men det är sådana här som är lite så här vandrarskor ja, Det är sådana här ja. friluftsskor ja, Som är här, de är ganska sturdy ja. Och, och såhär Eller då de här gympadojorna som är lite så Flashiga, mm. det är den här tillsnygga Varianten av en klassisk gympadoja ja. Som alla ja, Som alla såhär hobbyblattar På gymnasiet, eller i högstadiet hade på sig till, ja, just, just, just. Eller då såhär matchande De här Jack and Jones jeansen Som jag då ville redogöra för innan det är jävligt fula mm. eh, Okej, okay, det fulaste på en är kort, Som är typ så här Halvlånga Och, ja, det är, det är, det är, ja. och typ Rutiga, eller typ sådana som de har haft Sådana som du har ibland Dina barregårds och du går ut och springer De är så hemska alltså, och Vissa använder liksom, i vanliga fall, men du springer bara i dem mm. Men så halvkort Och så har de lite sådana snören som hänger Så man ja, kan typ så spänna dem så de blir runda så, <laughs> ja. Typ så, kanske militär Färgen och sånt. Så ja, okay, det är mitt ganska som mm, mm. Ett annat plagg jag kommer att tänka på ja. det är de här eh, jeansen som mm. är lite så beschofta. Och så har de dragkedjor vid knäna. Så kan man så här dra loss dem så de blir shorts. Ja, ah, det är ju. Ja, ja. Jag hade sådana när jag var liten. Mjölk kommer på ett plagg till nu. Jag är fortfarande på det här med sjalar. så För att det menar du säger. var egentligen? För att palestinenskala är ingenting med. Men så alltså, här eh, skavs. Ja, du menar den här den har... Nej, jag menar den här är lite överklassakt ja. Mm Har killar det Som är snyggt Ja, knyta, ja, liksom. ja precis, mm. under och så under en Ja, okej, ja, okej, okay, ja, okay, ja, okay. ja, det, det är fan ja. riktigt äh, anskrämligt Fyraste plagget på tjejer då! Alla kläder <laughs> <laughs> det, det kan jag börja med, ja men bältet Bältet vid höften ja. Liksom som är så ja, Så det, man, liksom, man får jättestå här det om man har en klänning så man, alltså man har, har man liksom ett bälte här. Vi vill alltså här så här. Ja okej. Okay. Ett bälte på klänningen. <skrattar> så det blir <skrattar> och men inte, <skrattar> jag, listar, är jag har ingen aning. <skrattar> <skrattar> <skrattar> ja, men att alltså det sitter ett bälte istället för midjan så sitter den runt <skrattar> höften, höften liksom. istället. ja, det är ingen hit för mig. Alltså okej, om man har på jeans, på låga jeans men inte på en klänning eller på ett linne. Utan på ett linne liksom. Och jag kom på ett annat fult killplagg också yeah. De här lakossskorna med en sån här cardboard yeah, som går yeah. över skorna De är ofta vita, ja, yeah. de är skitfila. Mm. Det är dem de ju har, faktiskt ja. Trädtofflor är inte så gett ja. ja. Men poppa <laughs> Poppa Poppa tofflor mm. Du Okej. har det till? Ja eh, Typ så här när tjejer har bara tights och ett linne Och det är en hood Alltså man ser röven liksom mm. alltså, Ja som, du menar alltså, så? så som man har dem som jeans, fast ja, det är, är, bara, tight, det. Det är liksom. bara tights Och sen har de bara ett linne och en kort hood typ Ja, bara, det. ja det är alltså, ganska fult faktiskt Typ alltså på vardagsstil, okej okay, man ska typ träna och så Men som går det för att liksom so, Så man kan säga rita i ansiktet På grund av yeah. Bünkräm, yeah. Typ, och ja så sen push -up Och så mycket push-up och så Jag kom på en nu som jag tycker jag är väldigt vidrig uh, Stringtrosor till en för stor röv ja, Alltså okay, när man ja, okay. ser stringtrusen mm. Och så lite undergår Liksom jeansen och röven är skit Det tycker jag inte alls yeah. <sniffs> Stringtrosar överhuvudtaget, det är ganska äckligt När man ser de ja. böjer sig ner så sticker de upp liksom Ja men precis, det är helt okej med den Nej asså, vad fan Genus, yeah, genus, yeah, yeah, yeah, uh, ja, jag... du, du vet vad jag menar Ja jag fattar exakt Jo, mm. oh, ballerinaskor tycker jag fan är fult mm. Det är fult alltså mm. Fy fan vad fult det är Nu har jag sagt det Ja, jag det? Ska vi gå vidare till en annan utav de här trivliga punkterna? Ska vi köra snyggaste stokläna då? Ja det kan vi göra! Contra mm. onödiga ja, plagg! Ja, precis, Med menar. snygga plagg istället! Ja, snyggaste plagget på en kille då? Mm! Även ja men korta typ tycker jag är snyggt! Korta. Det tycker jag nog är det snyggaste plagget! Alltså, man, ja, en sån här casual-skjorta liksom! Som sitter snyggt! Mm. Det, det är ett bra plagg, för det är bra killplagg alltså! Vad tycker du Hanna? Mm, svarta, så här lagom tight jeans! tycker jag är snyggt. Ja, ja, det är snyggt. Mm. Jag Är att såg linne, det är snyggt. Ja, det också, jag tänkte också säga ja. det. beror på vilken typ av linne dock, tycker jag. Det var svart eller vanligt vitt? Alltså en mm. liksom. Ja. Jag kan väl tycka i så fall så här lite med modelinne. Ja, lite så weak, det är. och lite weak, det är lite så här med tryck på som ja. sitter lite mm, löst. Det är lite löst mm. ska det sitta. Men där klassiska den här stadiumlinnet köp 3 för 99. Mm. Det är, är snyggt. Nej. Så är det lite så lite bö böjd böj vid armarna, du vet, alltså lite så. Den är lite fult uh, Nej, det är sunkigt. Ja. Snigger till <laughs> ja, Jag kan tycker jag um, midje jeans som är lite alltså inte tajta, utan de är lite så man kan vika upp dem. Ja. Och sen så har man kanske ett par chinos till. Mm. Jo, men det är snyggt faktiskt. Det är jävligt snyggt. Mm. Tycker typ jag tycker de här en ljusblå Magtröja. Mag jag skojar ja. på den. <laughs> jag är Jag tycker att, att uh, skinnjacka är ett snyggt på sig. Det kan vara snyggt. Äh. Det håller med om. är ju att den sitter kortare i ryggen. Ja, ja, precis. ja, precis. Jag får väl säga ett par snygga jeans då. Också, snygga som jeans. han har in och rörde. vid. Det, det kan vi aldrig slå fel riktigt. Nej, det är sant. Det är sant. Eller solglasögon, solglasögon. Ja, det räknas väl som en asociar. Mm. Ja, det är det, ja, okay. det är... Men det kan vi ju vidröra, ja? de fulaste asociarerna. Ah, magväska. Mag <laughs> Så här man, utan att tänka, magväska. <laughs> ja, den är bra faktiskt. Pa pappa har ju det. <laughs> ja, det är, det är ju helt sjuktansvärt faktiskt. har ja, ditt, ditt fulaste eh Takerad tjej de unisex. Så. Unisex. Okej, okay, jag tycker inte om caps. Ke Nej. Men alla generellt capsar. Nej, men alltså du vet sådana alltså, det kan ändå vara lite coolt så om de är någon snygg färg eller något, lite så hipster. -keps. Lite hiphop mm. också, sitter ja, inte stort precis. så. Ja, precis. men de här käppsorna som är äh, små, rivs, <laughs> ja. lång. Liksom, du menar sam... så så så kallar du Skivapskeps Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja, var ja, så alltså lite bunniga käpsan. Ja, den ska liksom man ska få lite hyvärd när du ja, för att det ska så Han <laughs> <precis. laughs> <Nej, laughs> Och så har den någon sånt fint märke typ så har det står något sånt. Ja, men minst inte så här gick i me mellanstadiet. Så gilla killarna att de skulle trycka på skärmen så den blir böjd. Den är extra ja, ja, jag <laughs> tjocka <precis>. <laughs> som fan är det. Inte omsorg. En fullasax alltså svarar en en eh, liten mig. Eh, det måste ju bli eh, någon slags eh, ring då. Ring. Ja. Du vet en sån här med diamant Tumring som... Ja tumring ja, är så jävla fint ja, men, eh, Jag tänker antingen då på den här tumringen Som är lite så eh, Gärna någon rist, svart tribal Som cirkulerar omkring på den mm. Det är ju fint mm. som fan Eller den här eh, diamanten på lillfingret mm. också fint, alltså. mm. ja, det. det känns som att de är lite så ah, Jag ska kashar in ja, den, här. Det. Mm. Det här, den är också fint eh, Snyggaste Ja ah, det är i så fall, jag gillar solglasögon Solglasögon, kan jag väl Det ja, funkar alltid liksom. Det, det är det jag nu håller med om där mm. Eller linne med ett snyggt halsband kan vara fint alltså. mm. kan tycka. Jag kan tycka det är snyggt bland med sjal i håret Nu i sommaren Nej, nej. Nej, nej, nej, jag vet inte alltså. vad ja, man säger vet Om man har uppsatt och sen så har man en fin liten sjal Ja, men det är rätt schysst Men någon kniv okay. Om ni inte hör hans röst med i avsnittet det är det för tennisminuter <laughs> De alltså, typ, Nej, precis, kickla gär Ja, eh. bra, ska vi gå raskt vidare? Raskt hoppar vi, studsar omkring mellan nu. Den, den här kan vara svår Men tre onödigaste plaggen eller de, eh, hmm. tre... ja, de onödigaste plagg, Ja, men där alltså. är ju magväskan in i. Nej, den fyller ju någon funktion. Tänkte ja, okay, den, den rädda är... pensionären ja. i Barcelonas bakgata? Ja, ja, ja okej okay då. Så här, det var onödiga plagg, Så onödiga var det en, ja. an, en annan punkt på den här elementalisten ja, då. Ja, ja. Har, gjort. ja, ja, ja. Uh, har vi några på det? Har någonting på det? Alltså? Uh, ja, jag hade ju muggen om du tog. Ja, men sådana här nylonstrumpor som, uh, alltså. Det är ju liksom med, med riktiga linol... Linol? linol. Linolstrumpor Nej, men... Så... <laughs> men, om, Otta, linolstrumpor. Ja, ja. men om man har... Om, det finns liksom i strumpformat Alltså små strumpor ja. Som man har i liksom skon Alltså inte strumpbyxor utan strumpor Det kan jag tycka är ganska onödigt mm. Jag har en som är bra. Mm. Men det är också väldigt fylt men det måste väl ändå räknas som en accessoar eller plagg i alla fall. Mm. Och det är ju de här jeansen som sån här bratpojkar har så har de alltså gummiband runt yeah. vaderna. köpet på tajtare jeans i så fall. Ja. Mm. Yeah. Det är väl onödigt att hålla på med sånt skit. skit är onödigt och också. Var det du? mitt i det är för att det ska man upp på stan i klädd en direkt. Vad <skratt> ska <skratt> du uppta sig göra det? Nej men ja men det är, det som är grejen för jag har aldrig sett någon göra det och det är ju för att det är ett så onödigt plagg så att ingen behöver ha det på sig. Nej det är sant faktiskt. Ja. Mm. <skratt> Turche Emil tack. <skratt> <skratt> Era tåde. Snyggt, Vi behöver inte strax räkna in på det. Och hanna var med då. Fem extra sekunder. På ja. den här. De tar slut. där. Ja. Mode vi vill se. Ooh! Alltså, jag skulle vilja se ett mode där man interagerar, jag vet inte, kläder med möbler till exempel. Det sa att jag men de, såg, bara för att jag såg din men men Man ska ha en typ ja. en här jackstol. <laughs> ja. Byråjeans. <Bio> <laughs> jag inte, det, är det, vi det kommer att vara jättetyckligt att de kläderna. Fast om alla börjar göra det så blir det helt normalt. Ja. Eller hur? Ja. Eller, eller kläder som, som genererar musik medan man går. Oh. Det här var ett schysst alltså. Hyllväska tänkte jag på. Hyllväska. Fruitio väska. Men inte, det var gött, du har, jo, det byxor, var en bra som, idé faktiskt när man, Fast det är jobbigt att man har en jacka Och ett par byxor som gör olika låtar mm. <laughs> ja, Och du, samma låt hela tiden Ja, fy fan vad trött <laughs> man har blivit Och tänkte dig också då, Om det blir att du har två olika ljudkällor samtidigt ja. Tänkte hur det blir att gå i stan När alla spelar ja. olika ja, låtar var alltså, Man ja. är Man rör sig lite i kön Det är sant Men det kommer vara ett jobbigt mjöl Men jag vill se det om om ett er, äh, plug skulle kunna generera en låt, vilken låt skulle du välja? Jag tänker då Daft ett Lucky. Du mm. är ett sånt. Det är en skitval <laughs> låt. Men alltså det här, det här diskosvänget lite den här, här ja, Steinar ja. Live bitet när man går på stan. så man känner sig alltid eh, party. Liksom ja, man är alltid taggad mm. när man hör den. Mm. Ja, det. Och den är inte så större Nej, nej den går den ganska len och, mm. man kan, alltså, Jag lyssnade på en sån här En timmes loop Av bara gitarren på Youtube en gång jo? Ja, den var ganska nice så att, ja, Det blev mitt givna val då Ja, det var en bra låt Men jag vet inte om jag skulle, ja, Kanske den, jag vet inte, jag får fundera lite. Cannibal Corpse, Cannibal Corpse. <laughs> Eller en 50, 50 Cent-låt yeah, I don't know what you heard about me Vad är det för Ja, ja. <laughs> Du, Hanna. Vad är du har för låt? Förlåt? Förlåt. Ja. Oj, ja, ja. Det känns inte som att du lyssnar på musik, Hanna. Jag? Oh my god, jag hade väl oss. Tediärestad. stad. Så mycket bättre om vi är tillsammans. Vi är tillsammans. Så mycket, mycket bättre om vi är Ja, Nej, men vi, vi får Hela världen runt Vad sa du? Hela världen runt, kanske. Jag kan den. Mm. Klart inte, ja. Vilken låt skulle du absolut inte vilja ha i. Sa ja, ja, ja. du låtfest? Nämen. 50 cent. Nej, jag vill inte ha 50 cent. Men, ja, alltså, den hade faktiskt varit schysst att ha den akustiska versionen av. Eh, Uh, Don't You Were a som vi började på. Ja, okay, ja. Den mm, är, är rätt bra den är låten bra. Ja, tror ja, jag. Så, det är, så den är jag, jag kunde tänka mig av. Eller något sånt. Eller ha någon logglåt. Uh, det är inte så många som lyssnar på logg, men uh, jag gör ju. Vad är logg? Uh, log, uh, Lundabandet. logg uh, jag, Lundabandet. Log. Uh, och ha något låt på dem för att det är rätt så här mellow, Ja, precis. Ja, det ska inte vara någonting som tar uh, över. Nej, precis. Och du, Anna, vilken är din absolut värsta låt från uh, ditt Eller du, Emil. Vi kan... Mm. Jag vet inte, någon sån här... Um... En sån ja. som jag inte ville ta. Nej, någon, uh, som, som vi sa, Corpse, eller Ja. Corpse. Man har ju fått ont i huvudet. Ja, verkligen. Tänk jag är lite rädd. Tänk vad <laughs> att ha den här, vad heter honom? är jag, tänker jag bara. Mycket. Nej, sa jag nog Det är jättevackert. Ja, tänk man Det är så här, man blir fri liksom. Ja, det är jättevackert. Det har funkat faktiskt. Tänk att gå omkring med valdjur. <här> <här> <Yeah>. <här> Eller så, så vid GTA 4 så kan, man, där kan vi ställa in vilken uh, ringsignal man vill ha till sin telefon ja. så kan man köpa olika så finns det en ringsignal som heter old bitch som <här> mm. <här> <det> låter så <här> <här> <Ja>. <här> och så går det så hela tiden när det ringer så det låter <här> Var det, det var ett skitjobb att ha den som, som ett ljud. Yeah. Tänker du ut med så här: vad heter, den, vad heter det? Och bo-ljud. Typ. Mm. Eller sådant: do you do man blir såhär doktor på på riktigt typ när man ja. går omkring. Jag tänker på sån Ronja Rövardot och sån munjiga Han också var ganska <gör> jobb Bling, bling, bling Tycker vi är då? Spelar spel Ja, <gör> det är så lite <gör> nu, nu glider vi verkligen från mode Men det är ganska kul i för sig Jag tänker, jag tänker vi ska fortsätta lite på det här Om vi tar, väljer var sin kändis vad han skulle ha för musik när han går uh, vad, vad, vad, vad heter han? Carolas gamla man vad heter han? Runa Sörn. Ja, runar Sörn? jag Runar. Vad skulle han ha för låt? Eh, han skulle ju ha den här låten eh, som Lasse Winnerböck skrev som handlar om honom. <laughs> <Ja>. <laughs> vad heter den? Eh, världens bästa paradis? eller vad Ja, just det. det. Mm. Eller så skulle han ha någon sån här meditativ, lite så här naturljud. Du vet, så här man somnar in till. Mm. Eller som du vet, så här wake-up-klocka typ. Som sätter igång med någon sån här, <laughs> här delfinljud eller någonting. Ska han omkring till det? är så jävla vet, käpp Vet du vad Rudolf skulle ha? Jag skulle ju ha den Tralalalalalaaaa <skratt> <skratt> Tralalalala. Den är sin ja, ja. egna så här, vandralåt Vad ja. skulle Makulio ha? Jag, Macaulie, alltså. Jag är så jävla trött på ja. Han skulle ha typ såna här pingo vikinglåt Ja, i den där lillsnare Ja, den är McCoolie mm, skulle inte få en låt nej. nej, han skulle inte det nej. Henrik Dorsin då? Henrik Dorsin? Uh, uh. uh, Titanic-låten <laughs> Hur går den? Ah, nej, hur går den? New far. New <laughs> <far>. <laughs> Henrik Dorsin och... Uh, <laughs> på relingen Ja, <laughs> oh, han är så söt, Henrik Dorsin Lille Henrik Vad skulle Bill Gates ha? All I wanna do is pf, pf, pf, <laughs> yeah, take, take your, your money. <laughs> money All I wanna do ta, ta, ta, ta. Fast han är väldigt generös i den mannen Så jag vet inte, det kanske är någon annan som skulle ha den Typ Nej, <laughs> <Yeah. vara> <laughs> Okej okay, nog om detta faktiskt yeah, Nu har vi svävat det. ut eh, Nock yeah, men vi har ju inte sagt det våra eh, favoritplagg Jag skulle kunna, eller vad heter det? Vad det stod inte? in här Is så det? de vi vill se? Ja, jag. moden vi vill ja. se Vi har ju vi vi inte Jag har ju sagt min i psyken. Ja. Ja. Mm. Den var bra Jag eh, tycker om det här lite retroaktiga Och då mm, menar jag Jag menar något slags så här, lite neonigt Tycker jag är snyggt ja, okay. Alltså om du tänker dig eh, Någon så här, kanske Någon så här svart skinnjacka ja. Fast med så här blåa neon Sömmar typ förstår du ja, vad jag menar? Ja, det är lite ja, så, ja, äh, ja, det är lite cool retro. Jag visste, visste, Det är ja, ganska ja, coolt. Ja, förstår ja, du vad jag menar Anna? Nej. Ja Men eh du kan jag förklara detta. Jag tror alltså, den här tråden inte är svart utan att som neon för. Alltså ja, det menar inte att det är någon jävla lysare i dem utan ja, att det är själva men det skulle också men... liksom skor då som har typ andra Nej, det ska inte det ska inte vara över så att det blir en jävla pastisch. Nej, förutom om du tänker dig kanske att det är, om du om du har en svart bakgrund men sån här lite neonfärgad rektangel mm. på den till exempel. Alltså det, det här sticket till gången så. Ja, ja, ja jag är ja, ganska okej, ja, förstår. Jag. Mm. Ja, har du något annat? Lite känsligt då bara probara beige. <laughs> <laughs> Nej men alltså alltså typ så att det, det är något riktigt så här tjej alltså att det alltså det är inte riktigt alltså detta är för killar detta är för tjejer utan ja. kanske något som alla kan ha. Alltså både killar och tjejer. Och. Du menar såhär här unisex liksom mm. Ja, men lite så. Jag tänker på de här du vet de här skorna man har på sig när man har ont i ryggen som är lite böjda. <laughs> så att du menar då, Ja, de här, båg ja, de här <laughs> Bågar. Nej, Gungstol. Ja. Men tror, om man har problem med fötterna så, man, så, typ, så ska de hjälpa att man, liksom, man behöver inte gå liksom, utan den Jag ja, fick en gungstolsben ja. typ. alltså, så kommer man någonstans stå. Ja, det är ju svårt att gå kan bli lite svajigt ja. men fan pissar de när man är full. Ja. Ja, vi var, var, var, ja det var jobbigt typ går i berg <laughs> Ja, <laughs> rablar Hade du något jag känns det? Ja eller så Men du är ju redan på väg Men jag tycker också det är snyggt med... Metrossexuella killar klär sig i, så här, så. Mm. Ja, Jag är ju till och med meter Jag klamar ju mycket av dina kläder liksom. Jag är alltid mina kläder ja. det Så jag är ju ganska könsnetval då mm. Jag är på väg till det här nya modet ja men något jag tycker är tycker är kläder att alltså så stilen ja, mm. på kläder lite så gammalt eller inte gammalt men vad säger man lite så snygga kjortor i så här tunt material som är ofta kanske en grå färg lite det. eller blå med tunt liksom och kanske några coola olika mönster och så. Men om vi vänder på det snabbt här ja. bara lite lätt vidare vid detta. Eh mm. vilka morden A AC? I eh, framtiden Jag vill inte se snopp-modet modet, snopp -modet. Ja, där det, Istället för att på tröjan så hänger det små penis där. Ja just det, att på dragkedjan äh, är det en pitt istället äh, för en sån här liten så stålgrej alla, alla kläder är gjorda av penisskinn också <laughs> ja, Fy fan äcklig. Äcklig. Ja, det vill vi inte se <laughs> Nej, det, det, det, det, det, det är undergången nära så ryna skulle nog haft en hel kappa en ja. förhandskappa <laughs> och så eller valdjur ja. vi får, vi får... Nu är ju Hannas minuters slut ja. så, har vi kommit fram till ja. här så så ja, vi får tacka för din medverkan, det var mycket ja, kul och vi ja. tackar elever på steg. Var Så, och elever på steg. <laughs> Så får vi aska köra aska på aska. lite själva nu. Bara, ja, lite vi, vi, vi bränner länge, av bara. lite mer mode du och jag. Men det var skönt att få en, en, en, en feminin åsikt på kläder också, annars hade det ju inte riktigt funkat på här avsnittet alls. Nej. Ja, nu har Johanna då försvunnit. Hon skulle iväg till Köpenhamn. Titta på Hair, den här musikalen. Ja, precis. Hon var tvungen att sticka ny Så nu får ni helt enkelt luta er tillbaka och lyssna på våra stämmor istället. Bara jag, bara, jag. jag Men det blev blivit lika bra för det. Det var länge sedan vi hade lite bollrum bara du. Ja, emellan, precis, precis. Det har vi inte haft sen första avsnittet. Nej, det har vi inte. Nej. Så att det har varit gäst nonstop. Gäst yes, nonstop? Gäst <laughs> yes, nonstop. Sen, jag har faktiskt en, en fråga också, så här. är ni sugna ni som lyssnar på att höra att avsnitt till där, bara, där det bara jag och Jakob, eller vill ni att vi fortsätter ha gäst hela, Var, tiden. hela tiden? Vad skulle ni för, då? för att, visst Jag alltså, jag som lyssnar mycket på podcast själv mm. kan ju känna att en gäst kan höja eller sänka ett avsnitt. Alltså, det är många gånger som man är så, fan ska de ha den där gästen och så blir det liksom begränsningar för um, teamet. Ja, just det. Så är det kanske inte riktigt för som att vi ofta känner dem som vi har gäster ja, Så därför blir det förhoppningsvis ganska naturligt ja, klöde precis. i eh, konversationen Men det är ändå skönt att veta för att jag tycker i alla fall att det har varit rätt gött att bara ha ett, ett avsnitt snart med bara mig och Jakob mm. Men eh, det beror på om ni får faktiskt ta och kommentera lite den där och tycka till lite För att det är mm. ändå er vi gör det för nyss, nyss. Exakt, det, det är så faktiskt ja. och, eh, jag kan känna själv, vi har ju blivit lite varmare i kläderna sedan starten vi. Så att eh, vi hade nog fått upp ett bättre tempo också själva liksom vad ja, vi precis. fick innan i första avsnittet Nåja, det eh, om det Det om det Tillbaka till vårt allas ämne Ja, mode Mm Vi kör här nu då eh, Snyggaste fotomodellerna Snyggaste fotomodellerna Som vi tycker är, är snyggast Ska vi börja med männen kanske Ja Fabio <laughs> Fabio? Det är en fotomodell alltså Jag kan inte så många fotomodeller Nej. Alltså jag, jag, kan väl, jag, kan väl, jag är väl med i så fall på skådespelare Snygga skådespelare, yeah. men som fotomodeller eh, Då är ju Ryan Gosling Tycker jag är en primarkar Robert Wells <laughs> Han är rätt lik Fabio Det <laughs> är <laughs> Lite mindre muskler och mer eh, Hår. Hår Och mer piano Hon har mest sett live det? Ja, var det bra? På en treköpscentrum i Malmö Var det bra? Var han att spela? Nej, det var det jag gör har, han en klass, egen, han är duktig. Gör han egen musik eller? Jag vet inte Kan inte uttala mig <laughs> <laughs> <laughs> Okej okay. Han Anders Berglund Som det var den lite mindre karismatiska Motståndaren till Robert Wells Som jag ska låta <laughs> <laughs> Ja, han är så säkert bättre Ja. Annars, om man tänker så här: Om man tänker ett klädmärke då. Ja. Typ Dressman är väldigt så här. Om man tänker så, var, vilket klädmärke har sniga modeller? JC tycker jag har ganska. snygga... <laughs> JC är väl så jävligt styr. Jag läste en... Men jag, vet, jag, det. jag vet inte, jag bara sa Jag vet inte Men jag läste jag har roligt lite rolig så här trivia om JC Då mm. har han släppt ett visst antal album Låt säga, du tänker på, alltså, på rapparen, JC Jag tänkte på klädesmärket JC. <laughs> JC. Jag menar JC. Jag menar JC. Ja, men ja okej, okay, ja det blir JC på den ska. Ja, engelska. det blir. Ah, okay, ja, okay, de okay. har ganska snygga fotomodeller. Det var ja. det jag ville. på. Ja, jag tror du menar JC var en bra fotomodell. Ja, ja, nej, eller vet ju ingenting om. Nej. <laughs> Han är ju inte snygg JC. Nej, det är nu. Men jag tänker så här också Jakob nu här. <laughs> <laughs> det blir mamma varstå vad det blir sitt bäst fotomodell. Det man. det var på vilket brand Ja. <laughs> Hade det varit choklad, hade det jag Nej, jag tänker duligt. du är lite mer Polan och Pyrrät Nu <laughs> kan du mm. inte se det så här. du är på någon, inte, då menar jag alltså någon pedofil Utan du är den här jämliga, härliga um, Pappan Ja, lite så här Beppe Wolkos-figuren ah, Eller hur? Ja just det, ja Den här som är lite så mysig och god yeah. Inom flanellskjorta Ja, exakt. Och... Så här. Du hjälper barnet att leka i någon sandlåda. Och exakt. någon sån här äppelknickad <laughs> Ja, keps. ja. Precis. Kom in när du rungar. Vad hade jag passat med då? <laughs> du hade passat så, med, med basketskor. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte Jag vet hur det är. Det var bra inte. du såg. Ja. ja, men vi kan ju beröra lite alla moder någonsin i, i världen, så att säga. Ja, så jag gillar de här myrorna när de har en kycklingstryt. Vad <laughs> är det? I Afrika. Det räknas väl lite som mode på Har du ju ja, Vissa har ju det, visst stammar. <laughs> jag har nog inte sett det. Inte Nej, sett det. men det jag gillar det. <laughs> gillar det. Det borde jag lägga till på moden jag vill se i framtiden. Mm, kuk i mm. Men jag gillar sån här lite. Alltså, om man nu skulle lite allvarlig här. Sådana här 40-tal, 50-tal, lite prov jag Jag är inte så prov själv, men jag tycker om det, det är väldigt snyggt, alltså. Eller ännu tidigare, mm. kanske med plommonstop och mm. lite dupontarna liksom. Jo, men jag, jag är inne på den också för att. Till exempel, jag berättade ju det när jag såg i det här tv-seriesavsnittet TV när vi pratade om Boardwalk Empire ja. den här, De här kostymdramarna där, ja. det är liksom, du vet de här fina eh, kostymerna med hatt och eh, in ja, i fin precis. metall och, alltså, Eller hela elfenben ja, <laughs> <laughs> <laughs> ja. Eller typ Mad Men ja, det är också, alltså, här, De här lite yes, propera Nej, men för att jag har tänkt på det, jag säger nu. och sånt här. Det alltså <coughs> är det att från 00 talet till början ja. så har det inte funnits något riktigt säreget mode. Eller man kan sätta en stämpel på 00 talet eller 10-talet än så länge. Nej. Där, där man kan säga att det var deras mode. Nej, men modet idag då? Alltså, vad är, vad är det då? Det är väl typ? Ja, men det, jag vet ju inte. Alltså för att på 70-talet så var det så här: då var, var alla hippis Ja och Sen, sen på 80-talet var det djuppis. Sen på 90-talet det var alla grunchare eller metal-inspirerade. Just det. Och på 80-talet var man ju även hårdrockare och, och synta och sånt där också. Men 90-talet har, eller 00 talet har ju ingen riktig... Nej, nej jag håller med. Alltså det var ju emo-kidsen som blev stora ett tag där. Men det, ja, det, det var ju inte ett universellt mode på det sättet att, att det nej. gick genom alla generationer. Utan nej. det var det ju liksom 15-åringar. Jag bland annat tillhörde ja. denna ja. ja. skara av fult folk. Um, men annars så Ja 00-talet det är inte så jävla um, Jag vet inte Det, det är mycket olika det, okay. det, har, det har varit mycket de här snobbarna med, Både tjejer med såhär brunkräm på läppar Eller vaselin eller vad fan ja, de har på det, sig Och sen de här killarna med surfafrillor liksom, och, Ja precis Men sen tycker jag ju det också Det hör ju mycket med musiken man lyssnar på också idag, så. idag idag så finns det så mycket blandad musik mm. så att, Och i och med att alla lyssnar på helt olika grejer Så finns det ju ingen riktig Liksom röd tråd genom hur Man bör klä sig Så att få en universell mode Nej precis Och sen var, alltså, man, var ju någon slags, man är ju mer allätare idag än vad man var innan ja. alltså, På 70-talet när alla lyssnade på Jimi Hendrix Och gick på Woodstock som ser och slutet på 60-talet Alltså det var ju en så stor folkrörelse att Alla blev det Alla var hippies liksom, ja, Om man ska dra över en kam Så var ja. det ju det stora modet som, som flängde över ja. Vi har ju inte det idag utan i och med, som du säger, att det är olika musikkulturer mm. som alla lyssnar på. Alltså, det finns ju de gäng som har en behörighet i en stil. Hiphoppare, ja, ja, ja, säga. Men det är fortfarande liksom små skron. Ja, precis. En skrå heter väl. Sen blir det, Men, precis, ja, det är väl också att man klär sig som en lite. Ja, så. Alltså, det tror jag. Många i vår vingeskrets så ju gärna den här lite eh, bohemiska, bohemiska ja. mm. eh, be hippy fast samtidigt ganska propport. Lite alltså, hipster nästan. Ja, nästan hipster ja. kan man säga. Du, du får den utifrån mig, Lina. Ja. <laughs> <laughs> uh, ja, och sen, men ja, jag tycker det, det är väl, alltså, i och med det själv så kan jag väl ändå säga att det är, är det mest avslappnade modet också. Ja, det är det. För då, man, det gör inget om man har som sagt som jag har nu min systers sport eller att man har köpt Nej. någonting på second hand behöver inte vara jättedyrt. Nej. eller Sin. se jätteansteligt ut Men det, det kan vara lite hip som happ och det är väl det som är modets som det ska vara. Det ska vara bekvämt och eh, fritt. Liksom. Jag vet inte långt bak vi ska grotta ner oss, men typ barocken. Och, mm. alltså, den tycker jag är jävligt häftig också. De här eh, lite Ice Wide Chat-maskerna som fanns. De här maskeradfesterna. Ja. Ja, du vet de här. Det, ja. Lite läskiga. Man klädde sig mycket. Lite så här mm. liksom. Det är också häftigt om man ska ja. gå så långt bak i tiden. Ja. En cool stil faktiskt. Ja, det är det. Sen älskar jag också träle -modet. Nej, jag skojar. Trälare. <laughs> trälare. Ja. Så det ser som trälare. Hela, hela högen va? Det är ball. Nej, vad säger du? Ska vi kanske börja runda av eh, avsnitt 7, moder och kläder? Ja, eh, jag hoppas att det här var lite mer matnyttigt än vårt sportavsnitt i alla fall. Ja, som eh. blev, det blev en jävla sonkig röra, blev det. Ja. om man ska titta tillbaka på det. Något skatt kanske det genererar, totalt. allt. Ja. Det tror jag. Eller ett par. Så ja. vi för, även om hon inte är här så ska vi ge henne en applåd. En applåd. Ett, ja. två, tre. Och... Där, <skratt> <det> var, <skratt> där var okay. du ju asnabb. Aldrig en sett så het på i hela mitt liv kanske. <skratt> om <Okay. skratt> <skratt> ja. ni har några åsikter och synpunkter med mera så var inte reda för att höra av er till walla one crew, snabela gmail.com just det. Eh, vi bit sig. Vi bit sig. Ni kan ju eh, gilla oss så, på Facebook mm, det kan vi göra. Ja. Det går mycket bra. Ja. Jag tänkte säga det också att eh, alltså, vi, alltså bara vilken respons vi än får så blir vi väldigt glada. Ja, ja. Alltså, är det så att ni lyssnar och har en tanke så skriv det för fan, skriv det. Alltså skriv verkligen det. Allt, all, allt vi, all, Gör allt vi kan. Vi måste försöka komma in och filma Om man kommer på iTunes också. Ja, just det. det. Det är ett projekt i sig. Som vi ska Försöka att fixa snarast yeah. ja. Som sagt, ja Och sen kan ni gilla oss på Facebook Ja, och med i grupp one, one, Och sådant, eh, podcast för Ja Till nästa vecka Så tänkte vi också kanske då Att på vår Facebook-gilla-sida Annonsera ut ett eh, tyck till Och då drar vi ett ämne Till exempel på måndag Och sen så gör jag en status på måndag Där eh, jag kanske ämnet skulle kanske kunna vara mögel Och så får ni säga Vad vill ni höra om just ett ämne så, så får vi lite både inspiration Och så blir alla lite mer delaktiga Precis så vi försöker jobba för en eh, mer så här, social eh, krets kanske. Absolut, var det du ville ha sagt? Ja det var det jag vill ha ja, vad skönt. Det var ha skönt, Nu ska vi eh, klippa lite och klistra och läcka. Och... Det blir ju hetsigt detta, ja, lite, det, det sker upp om eh, mindre än 12 timmar. Men tack för att ni lyssnade. Ja, Hello. ha det gott.